Varmt välkomna ska ni vara till. Det borde du veta. Frågesporten med allmänbildning i centrum. Jag heter Daniel Stjärna och med mig i studion har jag Linnea Lundström som är dagens domare. Hallå. Hej, hur är läget med dig? Det är jättebra med mig. Själv Ja men det är strålande. Jag har varit uppe sedan tidigt i morse och kollat på barndans bland annat så jag känner mig alltså jag är inne på tredje afterburnen av den här dagen och känner att nu är jag redo för lite frågesport. Då passar ingenting bättre än det borde du veta. Precis. Och i det här avsnittet så tävlar Olof Ambrosius Persson mot Kristell Stenvinkel. Hallå! Hej! Hallå. Vad har ni för relation till varandra? Vad har vi för relation? Oj, intressant <går> äh, <går> fråga. Inte jättemycket. <går> Nej, vi är väl, vad ska man säga? Vi sätter på varandra i skolan, det är väl det. Ja. <går> det var min fösare förut. Jag var faktiskt hennes födelsedande för Ja, du ser, det finns ändå någon connection. Och nu möts ni här. The apprentice and the master. Cirkeln slut. Precis. Och ja, jag, jag känner till er lite grann i alla fall. Mm. Eh, Olof kanske lite mer eftersom vi sänder ett annat röda program ihop. Men det handlar inte om det här just nu. Men du Kristel, du tror mm. ju körkort igår. Ja, det gjorde jag. Och det känns ju fantastiskt. Ja, eh, tyvärr kan inte jag garantera att det kommer några frågor om vägmärken Nej. idag. Nej, men. Du kanske ändå fått någon fördel av att kunna dra ifrån i poängen eller parkera bussen eller något sånt där. Ja, lite så kanske. Någon, någon taktiskt övertag av den kunskapen. Och du, Olof, du är ju jazzmusiker yes. med eh, ståbass som huvudinstrument. Absolut. Har du de baskunskaper som krävs? Ja, om, om frågorna skulle råka vara just som kontrabas så kanske jag har en chans. Vi får väl se hur många kontrabasfokuserade frågor det blir idag. Men jag tänker att jag kan vända mig till Linnea Lundström. Du har ju koll på vad vi gör idag. Vad har vi framför oss? Yes, vi kommer att tävla i fyra olika grenar. Där den första är Vem där? Där våra tävlande ska gissa ut, lista ut vilken person som döljer sig bakom ljudklippen vi spelar upp. Eh, sen följer nyhetsquiz där våra tävlande i turordning ska bevisa sin kunnighet om den gångna veckans nyheter. Vart fan, ska vi på, vart fan är vi på väg <laughs> eh, är grenen där vi är ute efter ett resemål som de tävlande ska komma fram till med hjälp av ledtrådar. Och sen slutningen Lightning Round. Precis, det är alltså fyra grenar som ska avgöra vem som vet mest i det här programmet som heter Det borde du veta, helt enkelt. Men vi kan väl helt enkelt börja med vår första gren som heter just Vem där. Vill du förklara lite närmare hur den går till?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 Då frågar jag helt enkelt, vem där? Tillbaka i skolan efter en makalös vecka där hon vann fem guld på junioresen. Svenska Dagbladets braggguld 2014 går till damernas stafettlag på Läggskid. Ola... Inför Nej, sista inte. etappen av Tour de Ski låg hon hopplöst efter. Och att hon inte var förbi för tidigt är ju hur moget som helst. Vinnaren är... ...som kommer att vinna Tour de Ski 2008. Det gick tungt, men jag försökte kämpa på hela vägen in i mål. Hur ser du på, på fortsätta säsongen? Hur mycket mer kommer du tävla? Nej, enligt dig så tycker jag att jag ska lägga ner så li likobrat som se semester kanske nu. Hon är bäst i hela världen just nu på att åka skidor. <laughs> och där var eh, vem där <laughs> över helt enkelt. Eh, vi fick ett svar från Olof, eh, inget av Kristell. Eh, tveksamt, men jag, jag vet inte, jag tror kanske. Uh. Vi kan väl börja med Olof som eh, skrev på två poäng. Vad svarade <laughs> ja, du för någonting? Det här är ju den vildaste av gissningar, men jag ska Charlotte Kalla. Du skrev Charlotte Kalla. Vi vänder oss till domare, Linnea Lundström. Hur står sig det svaret mot sanningen? Det är helt rätt. Det var Charlotte Kalla vi var ute efter. Enda svenska längdskyddåkare kan jag känna till. Ja, men du ser, alltså, man behöver inte kunna allt. Man behöver kunna rätt sak bara i det här programmet. Ja, Pinsamt eh. borde man ju kunna. Ja, men inte det? Vi kan väl gå igenom ledtråden helt enkelt för att se vad man kunde tagit det här på. Först hade vi ju ett reportag från 2005 när hon vann 5 guld på Junior SM. Därefter hade vi ju The Magnets som kommer från Pajela. Och Charlotte hon kommer från Tärendö som ligger i Pajela kommun. Det är ju en eh, liten långboll men den finns ju ändå den kopplingen. Efter det hade vi ju hur staffettlaget hon var med i får Svenska Dagbladets Bragdguld 2014. Sen var det ett klipp från hennes nominering när hon vann Gäringpriset 2008. De nominerades för sin vinst för Tordeski 2008. Intervjun vi har efter det är ett lopp i världskuppen 2016. och Hon var bäst i världen på skidor efter den vinsten just då. Så det var alltså Charlotte Kalla som vi sökte och Olof hem Två poäng i den frågan. Grattis. <laughs> Trostig stämning i studion. Ja, lite bittert sådär. Men det är ju inte över. Som sagt, vi går raskt vidare till nästa del som är nyhetsquizet. Linnea, vill du fylla sig upp What This Is About? Yes, det är alltså dags att kontrollera om våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under två minuter kommer Daniel att läsa upp nyheter, och de tävlande ska alltså avgöra om det han säger är sant eller falskt. Ja, och jag tycker att Kristel eh, får börja. Mm. Då har du en minut på dig att svara på de här frågorna om de är sanna eller falska. Okej. Okay. Astrologer upptäckte i veckan en asteroid som kan komma att kollidera med jorden år 2029. Falskt. Falskt. Minst 31 människor uppges ha dött i de förödande skogsbränderna i den amerikanska delstaten Florida. Sant. Falskt. Programledaren Gina Diravi hoppar av i efter den enorma kritik som hon har fått under de senaste fredagarna. Falskt. Falskt. VM-kvalet mellan Danmark och Sverige riskerar att ställas in efter en konflikt mellan det danska damlandslaget och deras fotbollsförbund. Sant. Sant. Trots att allt färre dör i hjärtinfarkt i Norrbotten är det 71% större risk att en norrbottning dör i hjärtinfarkt än att en stockholmare gör det. Sant. Sant. I tisdags vaknade stora delar av södra Sverige upp till ett ovanligt mörk morgon. Orsaken är att aska från ett brott har lagt sig i molnen. Falskt. Falskt. Hashtaggen MeToo har spridit sig världen över där kvinnor öppnar upp, sig, öppnar upp om sexuella trakasserier de blivit utsatta för. Sant, sant. Polisen informerar om en narkotikaklassad svamp som börjar bli allt mer populär att plocka i Sverige. Sant, sant. Och det var alltså Kristells nyhetsfrågor. Mm, nice. Hur kändes det? Ja, det känns bra. jag måste pusta lite. <laughs> Utav bara vinden här. Ola, är du taggad mm. och redo för nästa? Ja, jag har inte läst en enda tidning den här veckan- men vi får se hur det går. Ja, det borde ju gott i alla fall. Då ska vi se om du kan hänga med i de här nyheterna. Enligt Aftonbladet är David Lindgren klar- för att leda festivalen för andra året i rad. Sant. Sant. Terrororganisationen IS fortsätter att förlora strider. Denna gången har de blivit utkastade från staden Al-Raqqa i Syrien. Sant. Sant. Mikael Persbrandt är klar för att spela en roll- i den kommande säsongen av Game of Thrones- Äh, falskt Falskt Artisten och skådespelaren Cher uppges ha en roll i den nya Mamma Mia-filmen som har premiär 2018 Sant Sant Entrén till polishuset i Umeå sprängdes sönder efter en explosion natten till onsdag Falskt Falskt Det står nu klart att Sverige kommer att möta Irland i playoffmatcher till VM 2018 du... <skratt> Falskt Falskt Artisten Ed Sheeran skadade båda armarna i en cykelolycka men uppger att han kommer fortsätta sin turné precis som planerat. Falskt? Falskt. Peterboen Anna Risberg var en av 160 deltagare i VM i Kettlebell som avgjordes i Grekland. Anna lyckades slå alla och kom hem med en guldmedalj. Falskt. Sant. Oj. Och där har vi alltså gått igenom alla vettiga nyheter i den här veckan. Både sanna och falska. Nice. Ja. Hur eh, tyckte ni att det där stod sig? Ganska bra. Oh. Jag kunde faktiskt en del av dem och andra var högst kvalificerade gissningar. <laughs> ja, det, vi får helt enkelt se hur mycket poäng det blev på det här eh, momentet. Och vi kan låta Linnea få lite tanketid att räkna upp poängen under tiden så ska vi lyssna på en låt. That I'm, that I'm staying Välkommen tillbaka till Det borde du veta, frågesportsprogrammet med allmänbildning i fokus. Det här är alltså FM ni lyssnar på och det här var Nas med Up to Something som är veckans singel här på FM. Jag som är programledare idag heter Daniel Stjärna och Daniel, dagens tävlande är Olovan Bråsius Persson och Kristel Stenvinkel. Hej! Hej! Har ni hunnit hämta er från första halvan av det här programmet? Ja då! Mm. Ja. Ni såg ju ganska optimistiska ut efter nyhetsquizzen där. Det flöt ju på ganska bra för båda. Ja, ja det var mycket gissningar men ja. de verkade ju funka i alla fall. Ja, samma här. <laughs> det är nästan som att du, Olof, som sa att i början att du inte har läst en nyhetstidning eller någon nyhet på dagen. Nej alltså Den enda frågan jag var riktigt säker på var att det inte hade varit en bombning av polishuset i Umeå från jag är från UME och skulle trodde ha blivit uppringd av mina föräldrar <laughs> om det hade hänt. Ja, precis. resten var mer, ja, men fotbollsfrågor, jag har inte kollat på fotboll på men, sju år mm. så jag var bara att gissa men den frågan angående om hjärtinfarkter det med norr, eh, norrlänningar och stockhommare då kan man ju känna direkt att stockhommare har en där syndrom, eller där stresssyndromet <laughs> och norrlänningar ah, känns där. att man är uppe i varv hela tiden om man gräpper med människor här det känns som att ni uh. oj förlåt, uh, jag hade glömt upp <laughs> Linnea som i konkommen i mitt Tack. Nu är jag med. Nu är du med. Ja, men det var ju ändå en, då kom du fram lite på ett logiskt sätt mm. Ja, jag är från Stockholm och det är ju rätt stressigt där om man säger så. Ja, det känns som att båda men lite empirisk studie för att besvara frågorna. Du Ola tänkte frågan om polishuset i Umeå att jag hade blivit uppringd om det här hade hänt. Och ja. därför måste det vara falskt. Och Kristel tänkte att ja, men vi i Stockholm är ju mycket stressade, mer stressade ja. så det måste vara sant. Men i Stockholm är det ju mycket mer stressade. Ja, det, det känns ju... som de gånger man är där. Ja, det är ju så. Man pratar ju typ 220 och allt tempo är ja. jätteextremt snabbt. Det är allt. varje gång jag är i Stockholm. För i Humet där jag är ifrån. Där går man inte i rulltrappen. Man står ja. still och mm. väntar på att rulltrappan tar en upp. Mm. Så jag hamnar ju alltid så fort jag har klivit av planet eller tåget. Mm. Så bara ställer jag mig där i de här milslånga rulltrapporna och folk blir så förbannade på mig. Men det är ju så. Om jag säger att tunnelbanan går ungefär till två minuter Det brukar jag räkna så här första rulltrappan tar en minut andra rulltrappan tar två minuter och hinner exakt till, oh. <laughs> till tunnelbanan ja. istället för vänta på nästa som går om sex minuter. Men så tänker jag. <laughs> det låter hälsosamt. Ja. Det här är inget program om hälsa utan ett program om allmänbildning. Och vi kan ju konstatera att magkänsla att man långt med i det här programmet, mm. även om det handlar om nyheter och eh, rena fakta. Ett annat rent fakta som jag vill eh, veta just nu det är ställningen i tävlingen. Eh, Linnea, vad, vad ligger de på för poäng? Ja, jag kan ju börja med att säga att det är fruktansvärt jämt. Eh, I eh, våran första gren, vem där så kan man ju ola två poäng eh, medan Kristel log på en nolla där. Men sen i nyhetsquizen så fick ni exakt lika många poäng. Sju var. Så ställningen just nu ser ut så att Olov har nio poäng mot Kristells 7. Okej, okay. det är alltså fortsatt jämnt i den här kampen ja, och den är ju långt ifrån avgjord. Vi har ju två eh, delmoment kvar och näst på tur, ja då vet ni, då är det dags att bege sig av och ni vet kanske vart vi är på väg. the fellowship of the ring. Right. Where are we going? Ja, Nej, det vet ni förmodligen inte alls för det är dags för det, be det bejublade momentet. Vart fan är vi på väg? Linnea, vill du berätta hur detta kommer gå till? Absolut. Varje vecka har vi alltså ett resmål som vi når med hjälp av fem ledtrådar. Om den tävlande tror sig veta svaret så ropar den sitt namn innan nästa poängnivås ledtråd börjar och skriver ner svaret på en lapp. Poängskalan är alltså 5, 4, 3, 2 och 1. Så när ni känner att ni vet vart vi är på väg så säger ni ett namn, skriver ner det på lappen. Men ni får ju som sagt bara en gissning. Så om ni heter på gräten och sen kommer på att fan, det blir fel, då är det för sent. Så det gäller att ha snille och taktik och lite magkänsla här också. Känner ni er redo? Mm, yes. Då börjar vi tuffa gång. Fem poäng. Den här svenska kommunen kan förknippas med en manlig duva. För fem poäng så är ledtråden. Den här svenska kommunen kan förknippas med en manlig duva. Och så fyra poäng. Är du en nolla? Det behöver du inte vara om du inte vill. För i öster om nollan så kan du skippa att vara en riktig nolla.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 3 poäng. Vill du besöka en riktig träkyrka eller kanske en nationalpark som mäter en yta på cirka 7700 hektar, då är det hit du ska. För två poäng. Är du sugen på att bli berusad och vill lyxa till dig med gott vin, unna dig själv med en riktig kir. För 2 poäng. Är du sugen på att bli berusad och vill lyxa till det med ett gott vin? Unna dig själv med en riktig kir. Det yeah. är förvillande tyst i studion. För en inka poäng. Är du trött på sol och värme? Besök då ett ishotell, ett ishotell i den här staden. Eller varför inte bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Olof. Ja. För en poäng, är du trött på sol och värme? Besök då ett ishotell i den här staden. Eller varför inte bestiga Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Och där är vi framme vid resans mål helt enkelt. Ja, då hade vi det. Vart fan var vi på väg, Olof? Ja, det värsta är att det här fortfarande kan vara fel. Och då är ändå halva min släkt uppe. Men jag ser Kiruna. Du svarar Kiruna, och det finns ju egentligen bara en förutom mig själv då, som vet vad svaret är, och det är vår domare Linnea Lundström. Vad är svaret? Svaret är givetvis Kiruna. <laughs> Mycket bra jobbat. Oh, ja, ja, det var ju lite kryptiska ledtrådar. Ni där hemma som är från de täckterna kanske sitter och sliter ett hår och skriker. Vad? Ta ett tag till på det här. Men för att hjälpa alla andra som känner sig lite vindrådiga så kan vi gå igenom vilka ledtrådar vi hade. På fem poäng. Kiruna, kom. Kiruna kommun har en duva som symbol och det manliga könet alltså symbolet för det manliga könet inte, inte det faktiskt faktiska manliga könet på sitt stadsvapen. Fyra poäng. I Kiruna så finns det en stadsdel som heter Öster om Nollan vilket är ett märkligt namn. Och då var det var därför det var lite kryptiska hintar till just det. Tre poäng. Träkyrkan i Kiruna är Sveriges största och är berömd för sitt utseende bland annat. Sen finns det ett av Sveriges nationalparker också i Kiruna som heter Abisko nationalpark. Två poäng. Det var lite mer av en ordlek där. En liten hint. Kir, det var kir och sen var det unna. Kir, unna liksom. Oh som sagt, det är inte jag som har skrivit de här men jag står till hurmsen bakom den typen av ordleka. En poäng. Ishotellet i Jukkasjärvi ligger i Kiruna kommun och är ett populärt ställe att besöka. Man har också Sveriges högsta berg, Kebnekaise, Kajsa, på 2097 meters höjd över havet i den här kommunen. Ja, så där hade vi alltså. Det är Kiruna som vi var på väg till. Jag hoppas ingen på mammas sida och släkten lyssnar på det här programmet. Hade de blivit besvikna på det? Ja, det hade de nog, kan man säga, eftersom jag har varit uppe i Lappland hela livet till och från. Kristel, ja, äh, mm. hur är när var du plocka hem där. Jag tänkte på Jukas men jag vet inte om du sa det i frågan det kanske inte du sa. Nej. Eh äh, Ja, du sa inte det i frågan eller hur? Det gjorde det inte. Jag ska se vad det var. tänkte så. på nej, det var i nej svaret där. Ja precis det. var Nej för jag tänkte på det, jag ner men jag, ja, jag vet inte har ja, mina kunskaper kring just Norrland är inte så jätteskarpa ja, Men så. du var ju nästan rätt ute. du ja, var på Bodöback. Men eh, ja, det var lite tragiskt att man inte kunde något svaren. Jag var nere i södra Sverige fram till sista ledtråden. <laughs> Ja. Jag, hör, jag tänkte är du nolla? Då tänkte jag 0-8 ja, och så någon bara, någon. men vad, vad fan ligger öster om Stockholm? Ja. Det är ju bara hav. <hav> ja. ja, det var kryptiskt och vi ja. var på väg till åt alla möjliga håll där. Mm. Men till slut så var det till Kiruna vi hamnade. och ställningen inför sista rund omgången är vad? Ställningen är som sådan att Olof leder med 10 poäng mot Kristells 7, Men det är mycket poäng kvar att hämta. Absolut, för nu, nu hettar det liksom till. Nu är det dags för det absolut snabbaste och mest elektriska momentet i all typ av eh, quiz i hela världen. Det är alltså dags för Lightning Round. Och jag vill att Linnea Lundström avslöja vad det är för ämne vi har idag. Idag kommer frågorna i Lightning Round att kretsar kring tecknat och animerat Oj, okej okay. Hur kändes det spontant i magen? Uh, oj, lite blandade känslor <laughs> Faktiskt ganska bra <laughs> Jag kollar på mycket tecknat och animerat och så följer jag en Youtube-kanal som är en filmtrivia tävling okay. där det brukar vara ganska mycket animerat Är ni redo att bara köra? Yes. För nu gäller det alltså att säga sitt namn Och så får man svara på frågan okay. Svarar man fel så går frågan över till den andra mm. Då är vi redo för Lightning Round om tecknat animerat 1937 Kom Disneys första tecknade långfilm Vad hette den? Olan. jag är snövitt om de Det är alldeles rätt oh, <laughs> eh, Anime är samlingsnamnet För tecknad filmgjord i Japan Vad betyder kodomo I anime-sammanhang? Vad betyder Kodomo? Ja, där gick tiden ut. Kodomo är en anime-genre som riktar sig mot sm småbarn. Mindre barn. Eh, nästa fråga. Många bänkar sig framför Kalanka på julafton. Men vilken låt är det som spelas i avslutningsscenen? Ola, eh, When You Wish Upon a Star. Ja, stämmer. Det är helt rätt. Yes, eh, Framförallt en låt från filmen Frozen fick stor uppmärksamhet. Vilken? Ola, eh, Let It Go det är alldeles rätt oh, eh, här kommer ett, ett citat nu ska eh, vara snarare på alla snubbar vill ju vara vadå? Kristell? Oj, en katt jajamän <laughs> <laughs> en eh, endast tre animerade filmer har någonsin blivit nominerade till bästa film på Oscarsgalan nämn minst en av dessa tre Ola. Spirited Away. Eh, det är fel Kristell? Jag kan ta eh, om frågan igen endast tre animerade filmer har någonsin blivit nominerade till bästa film på Oscarsgalen Nämst, nämn minst en av dessa tre uh, uh, Big Hero 6 Nej. det är tyvärr också fel <laughs> svaret är Skönheten och Odjuret upp och Toy Story 3 ja, okay. uh, nästa fråga vilken fiskart är Nemo i Nemo? klamfisk Ja, det stämmer alldeles, alldeles korrekt och en liten fanfakt om det. Fem år efter att filmen kom ut var efterfrågan på klamfiska som husgjur så stor att populationen hade fallit med 75% i vissa delar av världen och man befarade att den skulle bli utrotningshotad. Så det känns ju bra. Eh, nästa fråga. 1997 skapade den animerade serien Pokémon stora kontroverser i Japan. Vad berodde detta på? Ola. ett avsnitt som gav barn epilepsi. Ja det stämmer alldeles korrekt vilken koll. Nästa fråga. Vad heter pojken som äger alla leksaker i Toy Story? Ola. Andy. Andy är helt rätt. Eh, nästa fråga. I serien Simpsons kollar karaktärerna ofta eh, i sin tur på en tecknad serie där en mus och en katt utgör huvudkaraktärerna. Vad heter den serien? Kristel. Ja, Tom Jerry eller Tom Jerry. Inte Tom Jerry. <laughs> mus och en katt. Ola. Du står tar det för jag är fast på att alltid jag kan gå med på Rick and Morty men det är ju så inte rätt Nej, tyvärr Den It's and Scratchy fast det kanske var lite, för sent. Det var lite för sent Men det var ju rätt så du får en liten, kanske ett litet eh, tröstpoäng där som du kan ta med dig hem eh, Nästa fråga, jag tror det är den sista vi med Disneys första mörkhyade prinsessa heter Tiana men vad heter filmen vi får se henne i? Kristell, inte prinsessan grubben det är prinsessan och yes. gudan. Och där sätter vi P för den här omgången av lightning round och för alla frågor i det borde du veta för den här gången. Hur alltså hur tyckte ni att det här kändes gick? det här gick inte så bra. Jag är inte så jättebra på Disney filmer men <laughs> <laughs> Ja, det kändes ganska bra. Och det var ju som en kobra där du hade ett hot streak så liksom, jag kan inte ens läsa svara snabbare än att du svarade på dem. Ja, kul att det kom med Pokémon-epilepsifrågan. Varför var det kul? Nej, jag kollade på den en gång. Jag fick inte ett epilepsianfall, däremot hade jag huvudvärk hela dagen. Är det Oj. sant? Ja. ja. Jag har också sett den scenen där det är ju extremt oansvarig liksom ja, väldigt. utsättning där. Så, det, ja, så ett varningens finger för alla som är som gillar Pokémon där ute. Men vi måste ju wrap it up. Och jag vänder mig såklart till min trofasta domare, Linnea Lundström. Du har räknat poängen, hoppas alltså, jag. Jajamän. Har du ett resultat? Det har jag, Daniel. Eh, det har ju varit väldigt jämnt hela tävlingen igenom. Eh, men det var ju på Lightning-rounden som en av våra tävlande drog iväg lite extra. Den slutgiltiga ställningen lyder som sådan att Kristel samlade ihop nio poäng och Olof sexton. Grattis måste vi då säga till Olav som avancerar till nästa del av den här tävlingen, nämligen kvartsfinalerna. Härligt, härligt. Och grattis till Kristel för en väl ja, genomförd fight. För The... nio poäng, men Inkl alltså... inte så enkligt alls tycker jag. <laughs> Absolut inte. inte... No, tack så och det blir ett eh, ett handslag i studion mellan de två tävlande. Ja, men det känns bra. Det, det är, var... jag har, som sagt inte så stenkall på alla Disney-filmer, men men. Nej, det var ju den tecknade kunskapen som avgjorde det hela ja. i slutändan, som eh, ofta antar jag <laughs> i vissa quizsammanhang. Eh, Linnea, tack för att eh, du var här idag. Ja, men tack själv och tack till våra tävlande. Ni var jätteduktiga. Tack. Ja, sjukt roligt här Ja, ja det var det. Vi får ju ställa den obligatoriska frågan var det någonting ni borde kunnat då? idag? Uh, ja, nyheterna kanske men det hade man ändå relativt koll på tycker jag. Mm. Ja det var ju en det alltså prinsessan och grodan har jag ju tyvärr inte sett. Nej. <laughs> Nej men då, det borde jag ha kunnat. Det borde kunnat det. Mm. Ja. Du får gå hem och se den ikväll. Mm, jag får ta och göra den. Ja, men vi får väl. Eh, ni hade kanske hoppats på fler specialfrågor på era specialintressen. Kanske lite vägmärken, kanske lite eh, ståbarsfrågor. Jag vet inte vilka frågor det skulle vara. Vad är en ståbarsgjord av? Trä, svaret på det. Ja, nej, vi får väl helt enkelt eh, nöja oss med det vi fick. Och eh, säga tack för den här gången. Kul att ni lyssnade. Det här var, det borde du veta. Ett program med, oj, med eh, allmänbildning i fokus. Jag heter Daniel Stjärna, med mig i studion var Linnea Lundström och tävlande var Kristel Stenvikel och Olof Adrosius Persson. Vi hörs nästa vecka. Hej då allihopa! Hej då!